Въжделение на душата Беседа от учителя държана пред общия окултен клас на 17 май 1933 г. в София Размишление Тема за следния път Защо човек обича богатството, а презира сиромашиятът? Като пишете темата си, изнасяйте най-съществените мисли, най-ценното върху нея. Много неща могат да се пишат без да се изнесе същественото. Обаче важно е същественото в темата. Кое е същественото при съграждането на една къща? Основата и материалът за нея кое е същественото за дишането? въздухът. Кое е същественото, което задоволява жаждата на човек? водата. Кое е същественото за запазване топлината на тялото? облеклото. Защо се облича човек? За да запази тялото си от външните неблагоприятни условия. Голият се излага на големи страдания. Причината за пропадането на първия човек беше голотата му. Той беше подложен на изпит и пропадна. Голотата се отрази на съзнанието му, затова той не издържа изпита. Съзнанието му имаше нещо неустойчиво. Значи, Истинската причина за падането на първия човек се крие в неговото съзнание. Като се говори за същественото, ще го различавате от несъщественото. Да бъдеш облечен – това е съществено, обаче да туреш на дрехите си и ширити, панделки, украшения – това не е съществено. Да пиеш вода, това е съществено. Трябва да задоволиш жаждата си. Да пиеш вино, ракия, това не е съществено. Да ядеш хляб, това е съществено. Трябва да задоволиш глада си. Да ядеш пишна храна, това не е съществено. Пишната храна има отношение към вкуса, а хляба към глъда. Само същественото дава светлина на човека и определя посоката на неговите мисли. Защо човек мисли, чувства и действа? Ето един въпрос, върху който трябва да мислите и сами да си отговорят. Питам. Може ли човек да не мисли, да не чувства и да не постъпва? За да мисли човек, все е, трябва да има някаква основа, подбудителна причина. Каква е тя? Там е философията да се намери тази причина. За да чувства, пак трябва да има някаква подбудителна причина. Чувствата на сегашните хора наричам вкус. Имаш желание да се облечеш. Веднага иде в косът да определи как да се облечеш и какъв цвят да бъде дрехата. Мислете върху въпросите – защо човек яде? Защо се облича? Защо диша? Защо пие вода? Ще кажете, че облеклото го предпазва от външните условия. Така е. Яденето пък помага за неговото растене. И това е вярно. Обаче за растенето е нужно дишане. Без въздух човек не може да расте. И без смисъл също не може да расте. Значи храната, въздухът, водата и светлината, мислите и чувствата са главните фактори за съграждането на човешкия организъм. Като яде, като диша, като мисли и чувства, човек разрешава по-лесно въпросите на живота, отколкото без храна, без дишане, без мисъл и без чувстване. При това мисълта и чувстването трябва да бъдат правилни. Какви въпроси разрешава човек? На това може да се отговори следното. Честа никога не може да обхване цялото. Никой няма ясна представа за целокупния живот. Даже отделният човек няма представа за себе си. При сегашното си развитие човек познава от части своето тяло, какво представлява неговия физически, духовен и умствен живот. За тях се знае малко. Даже и учените и духовните хора знаят малко за тялото си и за процесите, които стават в различните системи. Те изучават всичко това в подробности, но същественото не знаят. Има нещо скрито и за самите тях. Има нещо в човека, което не се поддава на изследване от сегашните Така Такъв случай, невежеството е общо за всички. Сега вие лягате и ставате смисълта, че много знаете. Имате знания. Но същественото не знаете. Щом се домогнете до същественото, всички въпроси се разрешават. Защо човек дохожда мъчно до съществените неща? Много естествено. Как ще обясниш една идея с думи? Как ще я докажеш? Колкото логически да мислиш и да говориш, все ще остане нещо неразбрано. Казваш на едно В Софийско някъде е заровено голямо богатство. Като го намеря, ще живея като цар. Какво разбира този човек? Нищо не разбира. Софийско е голяма област. Важно е, де е това богатство, колко е голямо, може ли да се намери и ако се намери, ще остане ли в неговите ръце. Знаеш нещо, но с това знание Нищо не се постига. Други въпроса тако точно определят мястото на заровното богатство. Въпросът става по-ясен. Най-после могат да кажат още по-точно. Златото се намира в една площ от 100 квадратни метра широчина и 10 метра дълбочина. Въпросът става още по-ясен. Един ден, като стъпиш върху богатството и не отстъпваш нито милиметър от това място, ти си дошъл до същественото. Следователно, докато хората се движат от едно място на друго, те са далеч от истината. Щом престанат да се движат, щом не се мърдат от мястото си, те са намерили истината. Като ученици, вие се стремите към повече знания и ако ги придобиете, ще мислите, че сте учени хора. Значи, ще научиш науката за ухото, за носа, за окото и устата, но ако не приложиш това знание, нищо не си придобил. Има смисъл да знаеш много, но да помагаш с това знание и на близките си. Един велик художник трябвало да рисува един милионер-американец, който му обещал голямо възнаграждение, ако го нарисува добре. Художникът уверен в своите способности приял поръчката. Всеки ден Хода от дума на американеца да му позира. Портретът бил почти готов, но за голяма изненада на художника не могъл да нарисува добре носа. Днес хване добре линиите на носа, но на другия ден вижда нещо особено, някакъв наклон надясно или наляво. Отчаян, той казал на милионера. Извинете, господине. Носът ви не мога да нарисувам. Никога до сега не съм имал такъв случай да рисувам толкова неустановен и подвижен нос. Много естествено. Носът ми е изкуствен. Вината е в моя нос, а не във вашето изкуство. Вината ви е само в това, дето не познахте, че носът ми е изкуствен. Казвам. И в природата съществуват изкуствени неща, които не са съществени. Има изкуствени очи, нос, чело, но те не са отзначени. Какво ще научиш, ако рисуваш изкуствени неща, маски и други? Нищо особено. Следователно, ако рисуваш нещо да е такова, което никога не се мени. Това е същественото. С други думи казано Ще рисуваш човека в неговата първична същина. Ще нарисуваш човека в неговата неизменна форма, без никакви прибавки и украшения. Каква дреха е тази средица дубки и копчета? Това са несъществени неща. днешната мода изискват дубки, копчета, джобове на дрехите. Обаче в бъдеще дрехите няма да имат никакви прибавки. Време е да се освободите от всички излишни неща, останали от трет поколения, от деди и прадеди. Когато се освободите от излишачите във вашия ум, във вашето сърце и във вашата воля, тогава ще почнете да мислите право. Млада мома се жени за богат възрастен човек. Защо? Иска да стане богата наследница. Тя очаква той да умре и да наследи богатството му. Това е крива мисъл. Резултат на наслоявание от миналото. Богатия мъж умира, но тя нищо не получава. Остава излъгана. Който се жени за богатство, в края на краищата остава излъган. Повечето жени се женят за богатството на мъжа, а не от любов към него. Малко жени се женят по любов. Когато създаде Адам и Ева, Бог ги постави в рая, в голямо изобилие, да бъдат свободни и независими. Ако не бяха свободни, те нямаше да сгрешат. Като свободни и независими, те се разхождаха из рая, ядяха от всички плодове и се радваха на живота. Един ден Ева срещна учения адепт в рая и започна да се разговаря с него върху големи философски въпроси. Главният въпрос се движил около ябълката, т.е. около забраненото дърво. Ева се заинтересувала защо адептът се отличава от тях, защо е толкова хубаво облечен. Той отговорил Едно време и аз бях като вас Но откак ядох от това дърво Станах като Бога Ева пожелала и те да станат като Бога И пристъпила закона Яла от забраненото дърво И дала от него и на Адам В този момент те разбрали, че са голи Ушили си дрехи от листата и се скрили от погледа на Бога. И до днес хората грешат, като Адам и Ева. Сега и вие, като младата мума, очаквате някакво богатство от школата. Не, школата няма да ви даде на готово. Ако училище придобие знание, то ще те научи да мислиш право. Каквото е отношението и към физическия свят, такова ще бъде и към Божествения. Знанието, което придобиете на физическия свят, ще ви подготви за божествения свят. Ако първите човеци бяха опазили за поведта на Бога да не ядат от дървото за познаване на доброто и злото, те ще да придобият новото. Истинското знание Те щяха да ядат От дървото на живота Едно се искаше от тях Да проявят послушание Да се откажат От плода на забраненото дърво Обаче Те не издържаха Предпочетоха Пътя към познаване На доброто и злото Отколкото пътя към вечния живот Ако Бог не беше дал тази заповед, човек щеше да остане в едно средно положение, без никакъв прогрес. Представете си едно дете, което живее на земята хиляди години и не расте. Какъв смисъл има неговия живот? Днес често се говори за саморазвитие и самопознаване. Вскрития смисъл на тези понятия означава какво трябва да бъде отношението на човека към Божествения свят. Това едва сега започва. Нищо ли не сме придобили до сега? Придобили сте нещо, но трябва да продължавате по-нататък. Щом си влязал в училището, ще се учиш да рисуваш. Като излезеш от училището, през целия си живот ще рисуваш. Доколкото можеш да въплатиш онова, което Бог е вложил в тебе, до толкова ще бъдеш велик художник. Има картини съдържателни. Има картини и без съдържание. Например, гледате на човека като на картина и казвате Остата на тази картина е хубава, очите, носът, хубави са. Гледаш една уста и казваш: Тази уста може да изкуси човек. Тази картина може да се предложи само на голям мадрец, научен човек, който няма да се изкуси. Кой се изкушава днес? Адам. Още е кой се изкушава. Ева. Тя яде от забранения плоти и даде и на Адам. Който взима е слаб. Който дава е силен. Само слабият се изкушава. Щом пожелаеш да вземеш нещо, ти си подложен вече на изкушение. Такъв е законът на необходимостта. Следователно, ти можеш да взимаш само от онзи, който те е родил. Неговото даване е безопасно. Вземеш ли нещо от онзи, който не те е родил, ти си в опасност. Светът е безопасен до толкова, доколкото можеш да възприемеш божественото от него. Не можеш ли да възприемеш божественото? Изкушението иде. Същият закон действа и в знанието. Изобщо, човек не е свободен от изкушението. Имаш добро разположение на духа, мислиш, че всичко си придобил, но в един момент те подлагат на изпит и не можеш да го издържиш. Защо изгуби разположението си? Защото беше в градината и не можа да издържиш изпита си. Недоволен си, отчаян си, не знаеш какво да правиш. Трябва да дойде някой отвън да ти помогне. Какво може да излезе от човек, който чака външна помощ? Днес всички хора, млади и стари, всички са на изпитания. Няма човек на земята, който да не е минал и да не минава през тях. Без да подозира човек, невидимия свят го подлага на изпитания, явни и тайни. Изпитанията разтързват съзнанието на човека и проверяват доколко той е буден. Нужно ли е Бог да изпитва човека? Не знае ли колко будно е съзнанието му и доколко е готов за Божествения свят? Ти знаеш, че дърветата растат, но щом си ги посъдил, непременно трябва да отидеш при тях, да видиш как растат. И Бог знае, че човек расте и се развива, но той слиза близо до него, да види как се проявява, да за да вземе съответни мерки за изправянето му. Казваш за нещо. Аз зная тази работа. Знаеш я външно но не и вътрешно. Казваш, мене куче не ме е хапало и няма да ме хапе. Днес не те е хапало, но утре може да те ухапе. Ако си птица и хвърчиш из въздуха, куче не може да те хапе. Но докато ходиш по земята, има възможност да те ухапе. Вие живеете в гъстата материя, следователно изкушението всякога може да дойде и да ви ухапе. Има астрални, психически и умствени изкушения. Като пожелаеш нещо, изкушението може да дойде от астралния свят. Пожелал си нещо за ядене или някаква дреха. Ако видиш някоя хубава книга, ти искаш да я прочетеш. Щом пожелаеш да я откраднеш и задържиш за себе си, изкушението иде от умствения свят. Гледаш, нарисувана една уста и казваш: По устата познавам, че този човек е здрав и умствено и сърдечно и физически. Той е пълен с енергия. Трябва да се намери някой да го освободи от тази енергия, както кравата се освобождава от своето мляко. Среща ли се такава уста между хората? Среща се, разбира се. В средата на устата има една тънка линия, която представя долина. В нея могат да се наседят плодни дървета, защото има изобилна вода за напояване. Който има такава линия на устата си, той е добър човек. Двете устни представляват идеална двойка. Те си живеят в пълен мир и съгласи. Когато се храни човек, приближава и отдалечава устните си, без да ги чуе и разбере някой. Като правя тези сравнения имам предвид целокупния живот. Някой мисля, че като са близо един до друг, много се обичат. Те се лъжат. Меркурий и Венера са най-близо до Слънцето, но това не показва, че те са в най-добри отношения с Него в сравнение с по-далечните планети. На същото основание и устата като орган на лицето не показва, че тя е най-близо до човек. Преди всичко... В бъдеще устата ще мине през големи промени, както се е изменила, докато дойде до формата на човешката уста. Не само устата ще се измени, но всички органи – ушите, очите, носа, челото, ушите – всички ще се изменят и постепенно ще се оформят. Като ученици, от вас се иска да разсъждавате правилно. Например, виждате едно шише пълно с някаква течност. Кое е същественото в това шише? Ще кажете, че същественото е формата. В едно отношение сте прави, защото формата е неизменна. В тази форма може да се налива различно съдържание. Какво ще кажете за съдържанието? Какво представлява това шише без съдържанието? Значи, в друго отношение съдържанието е същественото. Най-после, смисълът на шишето е същественото. Същото се отнася и до човека. Той носи тяло, физическа форма, в формата се крие съдържанието, чувствата. Мислите пък представляват смисъла, т.е. силата на човека. Следователно, съществена е формата на човека. Съществени са неговите чувства, съществени са и неговите мисли. Без мисъл, нищо не се постига. Мислете, за да осигурите своето щастие. Човек Сам създава щастието си. Не очаквайте щастието си отвън. Който ви донесе щастие отвън, пръв той ще ви го вземе. Това, което сте получили кнат наследство от дяди и баби, ще ви се вземе. Ще ви остане само това, което вие сами сте придобили. Божествените неща остават завинаги с вас а човешките, които вие сте наследили, ще ви се вземат. Божествените неща не се наследяват. Значи, душата излиза от Бога, носи божественото в себе си и трябва да го реализира. Човек мисли да живее в светлина, чувства за да живее в топлина и действа за да се движи, т.е. Да се мести. Без смисъл няма светлина. Без чувстване няма топлина. И без действие няма движение. В салона влиза една котка. Какво ще кажете за тази котка? Защо влезе тук? Тя представлява едно от състоянията на света. Желанието му да наследи богатствата на земята. Тя е закъсняла в развитието си и не знае кога ще дойдат благоприятни условия за нея. Тя казва, страшно е когато човек изгуби условията за своето развитие. Тогава никой не може да му помогне. Дали така мисли котката или не, това е мое твърдение. То може да се подложи на критика, но аз вярвам, че е така. И вие вярвате, че е така. И котката вярва, че е така. Аз не говоря за котката като форма, като същество изостанало в своето развитие. Аз я разглеждам като буква от азбуката на любовта. За да се спасят от лошите условия на живота, някои човешки души, изостанали в развитието си, влизат в животинските форми. Котка, куче, кон и там прекарват, докато условията им се подобрят. Тези души се приотяват в животинските форми, както пътникът в бурна нож или както морякът се хваща за някоя скала след голямо корабокрушение. Лошо е положението на изостаналите души, но без тези почивни станции е още по-лошо. Коя е съществената мисъл на тази лекция? Основната мисъл е за центъра като начало, като източна, като изходна точка на същественото. Без център никакъв успех не съществува. Докато е на Земята човек действа, движи се в една посока, в дължина, т.е. в едноизмерния свят. Чувства – това е движение в плоскостта, в дължина и широчина. Мисли – това е движение в три посоки, т.е. в триизмерния свят. Като влизаш в по-високите светове и там се повтаря същото, действаш в едноизмерния свят, чувстваш двуизмерния и мислиш в триизмерния. Ако геометрика чуе това, ще се смее. Обаче аз казвам, мисли само онзи, който се движи по права линия, по плоскост и по измеренията на тялото. И тъй, същественото е в живота. То не се проявява в човека. Докато той се дразни, докато се съмнява, докато живее в заблуждение и противоречие, докато не мине през изпитания и изкушения, човек е далеч от истината, далеч от Царството Божие. Ако мисли, че може да избегне този път, той се лъже. Ще правиш усилия, ще страдаш, ще се раждаш и прераждаш, докато най после влезеш в пътя на реалността. Само така ще постигнеш въжделенията на своето сърце, въжделенията на своя ум и най-после и въжделенията на своята душа. Три неща иска да постигне човек. Свобода, любов и знание. Щом ги постигне, той е реализирал въжделенията на своята душа. Тайна молитва. Песета от учителя държана пред Общия околотен клас на 17 май 1933 г. София.